Олександр Великий – підкорювач світу Олександр Македонський, 356-323 рік до нашої ери, був видатним полководцем. Разом зі своєю армією він не зазнав поразок і завжди бився у лавах перших, як простий воїн. Розширюючи кордони своєї держави, він відкривав невідомі європейцям землі. Майже за 10 років він завоював половину відомого за його часів світу і створив найбільшу державу античності. Завдяки його походам грецька культура поширилася далеко за межі Греції. Вихователем майбутнього полководця був великий філософ Аристотель. Вишкілу юнак зобов'язаний своєму батьку Філіппу II. Олександр раніше за своїх однолітків навчився їздити верхи. Йому не було рівних плумінні володіти зброєю. Уперше він виявив мужність і військовий хист у 338 році до нашої ери, у битві під Херонеєю. Цією перемогою Македонія завершила завоювання Греції. Олександр став царем у 20 років. Його обрали головнокомандувачем для давно запланованого походу греків проти персів. У персів було майже вдвічі більше воїнів, ніж у Олександра, але він упевнено перемагав їх у кожній битві. Щоб убезпечити свій тил, він захопив головні фінікійські гавані – Сідон, Бібл і Тір. Він підкорив Єгипет і заснував там місто Олександрія. Олександр на чолі своєї армії увійшов до Вавилона, найбільшого міста стародавнього світу. Вавилонські жерці проголосили Олександра царем Вавилона із чотирьох сторін світу. Далі шлях війська лежав у невідому європейцям Середню Азію – Бойові дії велися в Бактрії та Согдіані, сучасний Афганістан, Таджикистан і Узбекистан. Потім великий завойовник рушив до Казкової Індії, з якої згодом спустився річкою Інд до океану. Олександр добився свого і досяг краю землі, адже його вчитель Арістотель розповідав йому, що всю землю омиває Великий океан. Після цього Олександр повернувся до Вавилона де, готуючись до походу на Аравію, раптово занедужав на лихоманку і помер. Незадовго до народження Олександра його матері наснилося, начебто в неї вдарила блискавка, і язики полум'я побігли на всі боки. Тлумачі снів передбачили. У неї народиться син, який завоює увесь світ.